Pentru cine bat clopotele? Pista 26 Da, așa ca și cum ți-ar trimite cineva un dar. Una pentru noi și una pentru El Sordo. Patru oameni le-au adus, călăuziți de Anselmo. Mare minune că nu le-au pierdut dacă au trebuit să treacă patru oameni deodată peste linia frontului. Și eu tot așa m-am gândit, spuse Agustin. Mi-am zis că cine le-a trimis chiar așa și a avut de gând să le piardă. Numai că Anselmo a fost în stare să le aducă. Știi să umbli cu ea? Da, am făcut exerciții. Eu știu, Pablo știe, Primitivo știe și știe și Fernando. Am cercetat-o cu deamănuntul, desfăcând o bucată cu bucată și pe urmă punând-o la loc pe masa din peșteră. Odată s-a întâmplat că de desfăcut am desfăcut-o noi, dar pe urmă două zile încheiate n am mai fost în stare să o facem la loc. Și de atunci n am mai desfăcut-o. Acum atrage... Da, numai că nici pe țigan și nici pe ceilalți nu-i lăsăm să umble cu ea. Ei, ia ascultă, vezi? De acolo de unde era n-ai fi putut să faci nimic cu mitraliera. Uite colo. stâncile alea care trebuie să vă apere flancul n-ar fi făcut decât să-i acopere pe cei porniți împotriva voastră. Cu o armă ca asta trebuie să găsești un loc întins asupra căruia se pot trage foc. Și trebuie să stai așa fel ca să-l pe dușman dintr-o parte, înțelegi? Iată, uită. Acum poți lua sub foc orice colțișor. Înțeleg, zise Agustin. Dar noi n-am luptat niciodată în apărare, afară de atunci când ne-au ocupat orașul. La tren au fost soldați de umblat cu mașina. N-avem decât să învățăm cu toții împreună, spuse Robert Jordan. Sunt doar câteva lucruri pe care trebuie să le iei în seamă. Și unde e țiganul? Că aici ar fi trebuit să se afle. Habar n-am. Dar unde ar putea să fie? Habar n-am!" Pablo trecuse călare prin strungă, cotise și dăduse o dată roată peste culmea plată ca un platou, devenită acum câmpul de tragere al mitralierei. Robert Jordan îl urmărea cu privirea cum coboară călare pe coastă, pe alături de urmele lăsate de cal la venire. Pe urmă coti drept la stânga și se pierdu în pădure. Sper că n-are să dea chiar nasă-n nas, în nas cu niște cavaleriști!" își spunea Robert Jordan. Tare mi-e teamă să nu ne cadă drept în poală. Primitivo a ramurile de brad, iar Robert Jordan le înfipse prin zăpadă în pământul neînghețat, plecându le de amândouă părțile peste mitralieră. Mai adă, îi ceru apoi lui Primitivo. Trebuie să-i ascundă pe amândoi oamenii care mânuiesc mitraliera. Ce fac eu aici nu-i treabă bună, dar o să ne slujim de ea până aduce anselmotoporul. toporul. Ascultați, urmă Robert Jordan. dacă auziți cumva un avion, vă întindeți numai decât la pământ în umbra stâncilor. Eu rămân aici, lângă mitralieră. Acum, când soarele se înalțase și bătea vânt cald, era plăcut să stai pe coastele stâncoase scăldate în lumină. Patru cai, gândi Robert Jordan. Cele două femei și cu mine, Anselmo, Primitivo, Fernando, Agustin... Și cum naiba al mai cheamă pe celălalt frate? Fac opt, fără să-l mai punem la socoteală și pe Tigan, adică nouă. Și cu Pablo plecat acum călare, fac zece. Andres îl cheamă, al doilea frate. Plus celălalt, Eladio, va să zică unsprezece. Nici măcar jumătate de cal de fiecare. Trei oameni pot să apere strunga asta și patru pot să plece. Cinci cu Pablo. Și mai rămân doi. Cu Eladio, trei. Dar asta unde n-aiba o fi? Numai unul Dumnezeu știe ce o să se întâmple cu Sordo dacă au luat urma cailor prin zăpadă. Mare porcărie! Să stea însoarea soarea tocmai atunci. Dar dacă asta se topește, înseamnă că se îndreaptă lucrurile. Dar nu și pentru Sordo. Tare mi-e teamă că pentru Sordo nu mai au cum să se îndrepte. Dacă scăpăm azi toată ziua și nu trebuie să dăm nicio luptă, cu forțele de care dispunem putem îndeplini de minune ce avem de făcut mâine. Sunt convins că putem. Poate că nu foarte bine. Poate că nu chiar așa cum ar trebui, nu fără să facem nicio prostie, nu întru totul cum ar fi de dorit. Dar punându-i pe toți la treabă putem izbuti. Dacă nu trebuie să dăm vreo luptă astăzi, dacă trebuie să luptăm, atunci Dumnezeu să ne aibă în buna lui pază. Deocamdată nu văd niciun loc unde am putea sta până atunci mai bine decât aici. Dacă ne-am n-am face decât să lăsăm și mai multe urme. Aici e cel puțin la fel de bine ca și în altă parte, iar dacă o fi să ni se întâmple tot ce ni se poate întâmpla mai rău, avem trei căi de ieșire. Pe urmă are să mai vină și întunericul și din orice colțișor al munților ăstora pot ajunge dimineața la pod să îndeplinesc ce am de îndeplinit. Nu-mi dau seama pentru ce mi-am făcut atâtea griji mai înainte. Acum mi se pare destul de simplu. Sper că, cel puțin de data asta, o să trimite avioanele la vreme. Sper cu toată tăria. Mâine are să fie o zi cu tambală de pomină. Ei, dar ziua de azi o să fie ori foarte pasionantă, ori foarte plictisitoare. Slavă Domnului că patrula asta de cavalerie ne-a ocolit și a umblat cine știe pe unde. Cred că nici măcar dacă or să ajungă până aici, n-or să se descurce cu urmele. Au să creadă că s-a oprit și a dat de câteva ori roată și după asta au să apuce pe urmele lui Pablo. Stau și mă întreb încotroare să se ducă porcul ăsta bătrân. Cred că are să îl lase după el niște urme ca de elan bătrân când bântuie un ținut anume, are să tot urce la deal până să o și pe urmă o să facă un ocol și o să coboare în coace. Calul ăsta l-a făcut praf nu altceva. Bineînțeles că s-ar putea să nu scoate la capăt. Oricum, va ști el să-și păzească bine capul. E ceva a vreme de când se descurcă destul de frumos. Dar, cu toate astea, n-aș avea mai multă încredere în el decât în puterea mea de a răsturna vârful Everest. Cred că e mai bine să folosim stâncile astea și să facem un camuflaj bun din ramuri de brad pentru mitralieră decât să construim un amplasament propriu-zis. Ar însemna să ne apucăm de săpat și ne-ar putea prinde ca și când am fi cu pantalonii în vine dacă ar da peste noi patru la ore avioanele. Așa cum stăm acum, apără de minune strunga, câtă vreme are vreun rost să o apărăm, iar eu în niciun caz nu pot rămâne să lupt aici. Trebuie să mă degajez de povestea asta, să plec cu ranițele și să-l iau cu mine pe Anselmo. De-o trebui să luptăm aici la strungă. Oare cine va rămâne să ne acopere nouă retragerea? Chiar atunci, pe când stătea și cerceta întreaga întindere ce se deschidea vederii, îl văzu pe țigan apărând printre stânci din partea stângă. Venea cu totul nepăsător pășind agale și bățâind larg din șolduri cu carabina aruncată pe spate, în bandulieră cu un zâmbet larg întins pe toată fața lui negricioasă și cu câte un iepure uriaș în fiecare mână. Îi ținea de picioarele din dărăt și capetele li se scuturau în mers. Hola, Roberto! strigă vesel țiganul. Robert Jordan își așeză palma peste gură și țiganul păru speriat. Se strecură prin dosul stâncilor și veni până în locul unde Robert Jordan stătea ghemuit, alături de mitraliera camuflată cu ramuri de brad. Se ghemui și el la pământ și aruncă iepurie în zăpadă. Robert Jordan înalță privirile spre Tigan și îi spuse cu glas căzut Măi, unde, mă, ti-ai fost până acum?" Le-am luat urma," răspunse Tiganul. și-am pus laba pe amândoi. Se găsiseră să facă dragoste în zăpadă." Și postul?" Da, n-am plecat pentru cine știe câtă vreme," șopti Tiganul. Ce s-a întâmplat? E cumva alarmă?" A dat cavaleria peste noi." Redios!" exclamă Rafael, i-ați și văzut cumva? Unu e acum la tabără, răspunse Robert Jordan. A venit să-i servim o gustare de dimineață. Mi s-a părut mie că aud o împușcătură ori cam așa ceva, zise țiganul. Ei, mă în laptele măsi. Și oare pe aici să fi trecut? Pe aici, pe la postul tău. Ai, mi-madre! Se văită țiganul Of, vai de maica mea Vezi, un băiat bun n-are noroc Dacă n-ai fi țigan, te-aș împușca pe loc Nu, Roberto, să nu spui vorba asta tare mai pare rău e purist de vină Abia se crăpase de ziua când l-am văzut pe iepuroi țopăind prin zăpadă Nici cu gândul nu poți gândi de ce grozave de străbălări se apucaseră M-am dus încotro să auzea gălăgia, dar dumnealor spălea răputina. Atunci am luat-o pe urmele lor prin zăpadă și, tocmai sus pe o creastă, i-am găsit pe amândoi și le-am venit de hac. Punem în aici să vezi ce grași și să amândoi, mai cu seamă dacă ții socoteala în ce vreme a anului ne aflăm. ea gândește-te puțin ce o să scoată al de pilar din a doi. Îmi pare rău, Roberto, la fel de rău ca și ție. Și-a murit cavaleristul? Da. Tu l-ai omorât? Da. Chetiu, rosti țiganul, lingușindu-l fără rușine. Ești o grozăvie de bărbat. Ce nu s-a pomenit? Moașta pe gheață, îi răspunse Robert Jordan, și nu se putu stăpuni să nu-i zâmbească țiganului. Du iepurii la tabără și adă ceva de mâncare. Întinse mâna și pipăie iepurii moi, prelungi, grei, cu blană deasă, Picioare lungi și urechi uriașe care zăceau în zăpadă, cu ochii rotunzi și negri mari, deschiși Da, adevărat că-s graș, recunoscu Robert Jordan Graș, întăriți ghanul, o căldare de untură adunde pe coastele fiecăruia De când mama m-a făcut, n-am văzut iepuri ca ăștia Atunci antinde, îi spuse Robert Jordan Întoarce-te repede cu ceva de mâncare și ia dă mi încoace hârtiile găsite la rechete ăla Sunt la pilar, cere -ile. Nu ești supărat pe mine, Roberto? Nu supărat Mie silă de tine că ai fost în stare să-ți părăsești postul Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost un pluton de cavaleriști? Redios, zise țiganul Că tare înțelept mai ești Ascultă încoace la mine să nu mai face vreodată așa ceva și să-ți părăsești postul. Câte zile o să ai? Când e vorba de împușcat, eu nu prea arunc vorbe în vânt. Sigur că nu. Dar mai e ceva. Niciodată n-are să mai cadă asemenea pleașcă, așa ca iepuri ăștia doi. Nu trăiește omul să vaze de două ori una ca asta. Anda, pleacă, porunci Robert Jordan, și vin o fugă dărât. Țiganul culese de pe jos iepuri și se pierdu printre stânci, iar Robert Jordan cercetă cu ochii platoul ce i se deschidea dinainte și coasta abruptă a înălțimii din față. O cioare se roti pe sus și pe urmă se așeză pe un brad din vale. Apoi mai veni una să-i țină tovărășie și Robert Jordan le privi lung, spunându-și în sinea sa. Astea sunt santinelele mele. Atâta vreme cât stau liniștite acolo, înseamnă că nu vine nimeni prin pădure. Și țiganul ăsta, gândi el mai departe, într-adevăr nu te poți bizui pe un asemenea om. N-are nici cea mai slabă conștiință politică, nici măcar n-a auzit ceea aceea disciplină și nu poți pune bază pe el în nicio privință. Dar pentru mâine am nevoie de Rafael. Am o treabă anume pe măsura lui. E ciudat să vezi un țigan la război. Ar trebui scutiți. La fel ca și cei care invocă obiecții de conștiință. Sau ca și cei inapți fizic sau mental. Nu te poți bizui pe ei. Numai că în războiul ăsta, cei care au invocat obiecții de conștiință n-au fost scutiți. Nimeni n-a fost scutit. A venit peste fiecare așa cum a venit peste toți. Ei, și uite că acum a nimerit în ceata asta de leneși și a găsit sacul petic. Agustin și Primitivo Sosirea cu ramurile de brad și Robert Jordan construi un camuflaj ca lumea pentru pușca mitralieră, așa fel ca să poate poată ascunde observatorilor din avioane și să pare ceva firesc celor care ar fi privit din pădure. Le arătă în ce loc anume trebuia să stea de santinelă un om sus pe stâncile din dreapta, de unde se poate supraveghea toată întinderea dinspre vale și din partea dreaptă, și un altul la stânga, așa fel ca să poate controla singura panta accesibilă pe coasta aceea. Să nu tragi dacă vezi pe cineva venind pe acolo, îi explică Robert Jordan lui Primitivo. Dai drumul în jos unei pietre, o piatră cât mai mică, doar ca să faci semn și pe urma semnalizezi cu arma, uite așa, și înălță pușca deasupra cu amândouă mâinile, ca și cum ar fi vrut să-și apere capul de o lovitură. În felul ăsta semnalizezi numărul, îi spuse ridicând și coborând arma. Dacă sunt pe destraș, ții arma cu țeava în jos, uite așa. De acolo nu tragi decât după ce auzi că începe să latre mașina. Când tragi de la înălțime, o chești la genunchi. Dacă auzi că dau de două ori semnalul din fluierul ăsta, cobor de acolo, ascunzându-te cât mai bine cu putință, și vii către stâncile astea unde am amplasat machina." Primitivă înălță arma deasupra capului și spuse Am priceput, e foarte ușor. Întâi arunci pietricica pentru a ne da de veste, iar pe urmă indici numărul și direcția." Ai grijă să nu fi văzut. Da, îl asigură primitivă. Dar dacă îmi vine bine să arunc o grenadă? Nu faci nimic până ce nu începe să latre mașina. S-ar putea ca patrula asta de cavaleriști să vină încoace numai ca să-și caute camaradul și nici să nu încerce să treacă prin strungă spre tabăra noastră. Poate că să se ia după urmele lui Pablo. Nu vreau să ne batem neapărat dacă putem evita lupta. Prima noastră grijă asta e. Să evităm lupta. Acum urcă-te sus. Me voi, zise primitivă și început să se cațere pe stânci cu carabina în mână. Da tu, Agustin, urmă Robert Jordan, ce știi despre mitralieră? Agustin se lăsă pe vine. Era înalt, negricios, cu obrajii acoperiți de țepi, ochii adânciți în orbite, gura subțire ca o singură linie și mâinile mari bătucite de muncă. Păi... Să o încarc, să țintesc, să trag, altceva, nimic Trebuie să nu tragi decât după ce au ajuns la mai puțin de 50 de metri Și numai dacă ești sigur că intră în strungă și vor să pornească spre peșteră Îi spuse Robert Jordan Da și cam cât e 50 de metri? Până la stânca de colo. Dacă este și vreun ofițer, tragi întâi în el Abia după asta muți mitraliera asupra celorlalți Da, o miști încet de tot Nici nu-i nevoie să o miști prea mult Am să-l învăț pe Fernando cum să o alimenteze O ții strâns ca să nu sară în sus O chești cu toată grija Și dacă ție cu putință nu tragi niciodată salvă mai mare de șase focuri Dar de fiecare dată țintești un om anume Și numai după aceea treci la altul Dacă e vorba de un călăreț, o chești în burtă am priceput. Un om trebuie să țină bine trepiedul ca să nu sară mitraliera în sus. Uite așa. Și tot el o să alimenteze. Și dumneata unde o să fii? Aici, în partea stângă, ceva mai sus, într-un loc de unde se pot vedea tot și să-ți acopăr flancul stâng cu mașina asta mică. Uite colo. Dacă ar veni în cu s ar putea să-i măcelărim pe toți. Dar nu trebuie să trageți până nu ajung destul de aproape." Eu zic așa că am putea să-i măcelărim Măcelărire de nimica toată Dar trag nădejde că n-au să vină Dacă n-ar fi vorba de podul tău, am putea să-i măcelărim aici pe toți și pe urmă să plecăm Nu ne-ar aduce niciun folos N-ar avea niciun fel de rost Podul e o particică dintr-un plan mare menit să ducă la câștigarea războiului Asta n-ar însemna nimic Ar fi o simplă întâmplare, adică chiar nimic Che, nimic. Orice fascist mort înseamnă un fascist mai puțin." E adevărat. Dar dacă izbândim în povestea asta cu podul, putem ocupa Segovia, adică o capitală de provincie." ea gândește-te puțin. Ar fi prima capitală de provincie pe care am cucerit-o." Și chiar crezi cu adevărat în asta că am putea lua Segovia?" Da, e foarte cu putință dacă aruncăm podul în aer chiar atunci când trebuie Mi-ar plăcea să și măcelărim și să aruncăm și podul în aer Mare mai ție pofta, îi spuse Robert Jordan În toată vremea asta se uitase să vadă ce fac ciorile Acum observă că una dintre ele era atentă la ceva Pasărea croncăni și-și luă zborul Dar cealaltă rămase tot acolo pe cracă Robert Jordan se uita în sus, spre locul acela din vârf unde se afla Primitivo. Îl văzu cum cercetează și el întinderea de dedesubt, dar fără să facă vreun semn. Robert Jordan se aplecă înainte, trase închizătorul puștii mitraliere, văzu încărcătorul în lăcașul lui și împinse închizătorul la loc. Cioara stătea mai departe pe cracă. Cealaltă se rotie în cercuri largi pe deasupra zăpezii, apoi se așeză undeva pe pământ. Sub bătaia soarelui și adierea vântului cald, zăpada cădea de pe ramurile încărcate ale brazilor. Pentru mâine dimineață îți pregătesc o treabă de asta cu acelărit fașciști, spuse Robert Jordan. Trebuie omorâtă toată garda de la joagări. Gata sunt, anunță Agustin. Și la fel garda de la cantonul picherului, dincolo de pod. Și pentru una și pentru cealaltă, îl încredință Agustin, sau pentru amândouă. Nu pentru amândouă, trebuie nimicite în același timp, îi explică Robert Jordan. Atunci sunt gata să pornesc la oricare dintre ele, spuse Agustin. E multă vreme de când tot aștept să trecem la treabă în războiul ăsta. Pablo ne-a ținut aici degeaba până am cam putrezit. Atunci sosia înselmă cu toporul. Vă mai trebuie ramuri de brad? întrebă el. Mie mi se pare că e foarte bine ascunsă. De ramuri nu mai avem nevoie," răspunse Robert Jordan. Doi bras tineri n ar mai trebui să punem unul aici și unul dincolo ca să nu bată la ochi tufa de ramuri. Prea estingheră fără niciun copac prin prejur. Am să aduc eu. Se aduci cât mai de departe să nu cumva să rămână cioatele la vedere." Robert Jordan auzi loviturile de topor răsunând în pădurea din spate. Se uită în sus, la locul din vârful stâncilor, unde stătea la pândă primitivă, apoi cercetă brazii de pe cealaltă parte a platoului golaș. Cioara singuratică tot pe cracă stătea. Pe urma auzi din înaltul cerului primul zumzet al unui avion ce se apropia. Privi pe cer și îl zări sus de tot, firav și argintiu în bătaia soarelui și părea că abia se mișcă pe bolta imensă. Tocmai de acolo nu pot să ne vadă," îi spuse Robert Jordan lui Agustin. Da e mai bine să ne ținem ascunși. E al doilea avion de recunoaștere pe ziua de azi. Da cele de ieri? întrebă Agustin. Alea nu mai sunt acum decât un fel de vis rău, îi răspunse Robert Jordan. Trebuie să fie la Segovia. Stau și așteaptă visurile rele, până când se fac lucruri aievea. Avionul dispăruse din vedere, dincolo de piscurile munților, dar uruitul motoarelor încă se mai auzea. Când se uită din nou, Robert Jordan văzu că și ia zborul și îi întins pe deasupra copacilor, fără să croncăne. Capitolul 23 Întinde-te la pământ, își opti Robert Jordan lui Agustin, apoi întoarse capul și făcu semn cu mâna. Culcat, culcat către Anselmo, care venea prin spărtura dintre stânci, aducând un brat tânăr și purtându-l pe umăr ca pe un pom de Crăciun. Îl văzu pe bătrân aruncând bradul în dosul unei stânci și pe urmă făcându-se nevăzut, iar după aceea își întoarse privirile către pădurea de dincolo de platoul golaș. Nu vedea nimic și nu auzea nimic, dar simțea cum îi bate inima în piept și pe urmă auzi pocnetul pietrei pe piatră și duruitul mărunt al unei pietricele ce se rostogolea în jos pe stâncă. Întoarse capul spre dreapta, privie în sus și văzu pușca lui primitivă ridicându-se și coborând orizontal de patru ori la rând. Apoi nu mai avu nimic de văzut în afara întinderii albe din față, punctată în cerc de urmele calului și a pădurii de dincolo de platou. Cavalerie, îi spuse în șapte lui Augustin. Augustin se uită la el și obrajii negricioși scobiți îi se lățiră din pricina zâmbetului, iar Robert Jordan băgă de seamă că îl trecuseră sudorile. Întinse mâna și îl prinse de umăr. Mâna îi se mai afla încă pe umărul lui Agustin, când îi văzure pe cei patru călărețe în din pădure și îi simții mușchii încordându-i se sub degete. Un călăreț mergea în frunte și trei veneau după el. Cel din frunte se ținea după urmele de cal întipărite pe zăpadă. Înaintea călare și se uita în jos. Ceilalți trei se desfășuraseră în evantai printre ultimii copaci ai pădurii. Toți priveau atenție în jur. Cum ședea întins acolo, proptit în coatele larg desfăcute și urmărind mișcările călăreților, cu privirile aruncate peste cătarea mitralierei, Robert Jordan simțea bătăile inimii lovind în pământul acoperit de zăpadă. Călărețul din frunte merse pe urmele lui Pablo până unde acesta încheiase cercul, apoi se opri. Ceilalți veniră lângă el și rămaseră cu toții acolo. Robert Jordan îi vedea limpede privind pe deasupra oțelului albastru al țevii de mitralieră. Le vedea chipurile săbiile atârnate la șei, trupurile pătate de sudoare ale cailor, silueta aproape conică a pelerinelor cachi și beretele tot cachi, așezate înclinat după obiceiul navarez. Conducătorul călăreților își îndreptă calul direct către spărtura dintre stânci unde era așezată pușca mitralieră și Robert Jordan îi văzu chipul tânăr, ars de soare și de vânt, ochii așezați aproape de rădăcina nasului, nasul vulturesc și bărbia prelungă ascuțită ca o daltă. Oprindu-se acolo, calul ședea cu pieptul îndreptat chiar spre Robert Jordan și ținea capul săltat în sus. Patul pistolului automat răsărea din tocul de la dreapta șei. Călărețul făcu semnă înspre deschizătura din stâncă unde se afla pușca mitralieră. Robert Jordan își înfipse coatele în pământ și privi de-a lungul țevii către cei patru călăreți opriți în zăpadă. Trei dintre ei trăseseră din toc pistoalele automate. le țineau sprijinite pe oblânc, al treilea își oprise calul și avea pistolul îndreapta cu patul lipit de coapsă. Rare ori ai prilejul să-i vezi atât de aproape, gândi Robert Jordan. Și în dreptul cătării unei arme ca asta, așa cum stau acum. De obicei trebuie să ridici vizorul, îi vezi doar ca pe niște miniaturi și ți ochii până poți fi sigur ca ai să lovești. Sau vin în goana, aleargă, se trântesc la pământ, sară în sus și din nou aleargă, iar atunci trebuie să mături cu foc o coastă de deal, să barezi o stradă, ori să ții sub foc continuu ferestrele. Sau îi zărești departe, mărșăluind pe o șosea. Numai la câte un tren îi mai vezi așa. mai într-o împrejurare ca aceea îi mai poți vedea la fel ca în clipa de față și atunci, dacă ai patru arme ca pușca mitralieră de lângă mine, îi pui pe goană. Pe linia de ochire, priviți de la distanța asta, îți par de două ori mai mari decât un stat de om. Sărman de tine! gândi Robert Jordan privind vârful cătării prins ferm în crestătura de pe vizor și pe o singură linie cu pieptul călărețului din frunte, puțin mai la dreapta insignei ce strălucea aprins peste pelerina Cachii în razele soarelui de dimineață. Sărman de tine!" repetă Robert Jordan gândind în spaniolă și strângând cu degetele garda trăgaciului, Ferindu-se să-l atingă și să-l aducă în poziția în care ar fi declanșat rapidă nestăvilita și nimicitoarea revărsare de foc pe țeava armei Sărman de tine, își spuse încă o dată, acum ești mort în floarea tinereții tale Și tu, gândi Robert Jordan, și tu, și tu Dar mai bine să nu se întâmple așa, trebuie să nu se întâmple Îl simția alături pe Agustin gata să tușească îl simți cum se stăpânește, se încordează, se eneacă și înghite. Apoi, în vreme ce privea de-a lungul albastrului un suros al țevii și prin deschizătura dintre ramuri, cu degetele încă strânse pe garda trăgaciului, văzu cum călărețul din frunte și întoarce calul și arată spre pădurea unde se pierdeau urmele lăsate de Pablo. Toți patru pătrunseseră la trap în pădure și Agostine exclamă cu glas căzut, «Cabrones!» Robert Jordan privie în spate spre locul unde Anselmo aruncase bradul. Țiganul Rafael venea către ei printre stânci, ducând în mâini doi coburi de pânză și purtând carabina în bandulieră. Robert Jordan îi făcu semn să se lase în jos și tiganul dispărut din vedere. I-am fi putut ucide pe toți patru," spuse Agustin cu glas domol. Încă mai era năpădit de sudoare." Da, șopti Robert Jordan, dar cine știe ce s-ar mai fi întâmplat dacă am fi stârnit atât avuiet cu împușcăturile. Chiar atunci auzi gomotul s al unei pietricele ce se prăvălea pe stâncă și privi repede în jur. Și Anselmo și țiganul stăteau ascunși. Se uită la ceasul de la mână, apoi la locul de sus, unde primitiv o ridica și cobora pușca într-un șir de zvâgnituri ce părea să nu mai aibă sfârșit. Pablo are un avans de 45 de minute își spuse Robert Jordan, și îndată după asta auzi tropotul unui grup de călăreți ce se apropiau. Să nu-ți fie teamă, îi el lui Agustin, au să treacă așa cum au trecut și ceilalți. Ieșire la vedere, mergând la trape lângă marginea pădurii, încolonați câte doi, douăzeci de cavaleriști înarmați și echipați la fel ca și ceilalți, cu săbiile bălăbănindu-se și carabinele vârâte în tocuri. Apoi se pierdură în pădure pe urmele celor din tâi. Tu vezi?" îl întrebă Robert Jordan pe Agustin. Acum vezi?" Erau mulți," spuse Agustin. Cu toți ăștia am fi avut de-a face dacă îi omoram pe ceilalți," spuse foarte încet Robert Jordan. Bătăile inimii se potolisere și simțea că mașa udă la piept din pricina zăpezii topite. Dar parcă avea un gol înăuntrul pieptului. Soarele strălucea cu putere asupra zăpezii care se topea repede. O vedea cum lasă pete întunecate pe trunchiurile copacilor și, drept în fața mitralierei, dinaintea ochilor săi, suprafața zăpezii arăta din ce în ce mai umedă și mai plăpândă pe măsură ce fierbințea la soarelui o subția pe deasupra, iar pământul își înalța suflarea caldă către stratul alb ce îi slujea de veșmânt. Robert Jordan se uită în sus spre locul unde ședea primitivă și îl văzu semnalizând nu se mai zărește nimic prin încrucișarea mâinilor cu palmele în jos. Capul lui Anselmo se ivi din dosul unei stânci și Robert Jordan îi făcu semn să se apropie. Bătrânul alunecă de la o stâncă la alta până ce ajunse la ei și se întinse cu burta pe pământ lângă pușca mitralieră zicând Mulți, tare mulți! Nu mai am nevoie de brazi! Îl vesti Robert Jordan. Ne putem lăsa pe gubaș de împăduriri. Zâmpira amândoi, și Anselmo și Agustin. Înseamnă că ce am făcut noi aici ne-a ascuns destul de bine și acum ar fi eu să mai adăugăm copaci, fiindcă ăia au să se întoarcă și poate că nu sunt proști.